emazte bat zen katalandara, busagi anarkista, Federica Muntzeni izenekua, eta ministro izan zen, uh, hoita hamaseikoa republikak hoztan, E, dakigun bezala etzien, etzien jain, bena jaleike errefüziate bezala jintzen Tuluzeat eta bizi osua edo berrogei urte izan zen han Tuluzen uh, hat utzulibeno lehen eta zigarriko e, emazte zeren uh, ministro izan zen emazte, hoi zen uh, hamarnaka, eta anunbait abortuaren zuzen uh, imposatuzian han eta berrogei urte lehenago frantzian beno eta Zagutzen ez dugun edo e, emazte bat eta gainera katalandara eta badakegu haleike nahi ales uh, askazgoa hulianaba badela hoita amaseiko gerla eta huai bizit, bizitzena idien egoeran. Eta espan txadugu bina hau ez dasegur nolbait jinen zaikulae nolbait egitea.